Ardura postuetan egon diren eta daudenei, pasa dieguitza edo eman dieguitza gaurko kronika honetan. Xan aire, zehaskako euskaraz bizi programaren koordinatzailea da. Gexan alfaro aldiz, ikastolen federazioko lehendakari dakari izan zen. Biak entzunen ditugu urren ez urren. Nixan aire, lan egiten dut xeaskan uh, efkaraz bizi egita koordinatzaile bezala. Kaltetu handiena, e, ez nuke nukenai, kaltetu handiena izan badin uh, gure legitimitatea. Nik segin izin nahi dut, uh, ziburuko hauzapezaren kasua gaurko egunean uh, istripu batela edo bederen kasu isolatu bat, uh, gero uh, konsientenaiz legalitateak ies egiten digula, baina legitimitatea aldiz gure esku dagoela. Eta hori nuke nahi ez sartua izaitia. Yakinez gure legitimitatea zer izaiten aldan. Be izaiten alda eskoaren ofizialtasunaren kugetan izaitia. Eskoaren aldeko izkuntz politika eraginko baten behen izaitia. Baina bara ez hori bakarrik. Nik usten dut badela behar reikastola bakotxa bere egealitatean finkatzea. Inguratzen duen egian, inguratzen duen kulturan eta hor ikustia ze ekarpen egin egun euskaraz dihitzeko nahi eta beharaz sohtzeko eta garatzeko bidean. Ez dukenai hori desagerdadien, hori baitugu hono gure esku. Legalitatea zainan hori dena bai. Bai, geixan alfaro naiz. ikastolako burrazo ibilean iturtetan eta zehaskako gulegoan eta gero zehaskako lehendakari ere egon aurte bat ez zelarago eta zeian ustego. Tiburuko... Jastolaren egoera, larria da, biztanda, eta harrituta gelditu ni ere beste anitz burrazo eta zehaskakidea. Dixa, ez dutu lezen Uudaleriak udaletxe horrek herriko etxeak nolaz Polu jauna ari da egiten bai ni euskain alde naiz, uh, La zabaltiearrez la zabal, zabal kolezioa egiten lagundu dut eta holako historia muntatzen duen ziburuko ikastolaren kontra. Eta ez dut uste zinez egiazkiariren den mailan ez dela toki bat atxemaitenna ikastolari bere bila usteko libro. Hor gauza sinnez ezin ul lekoak dira horbaritazke rarazen politik ikoak eta ikastoen kontra egiten dutenak ennegagiate ekasi zen eta gero bokors egiten dura iiburutik eta gero ere pentsatzen du eta beti onlarraldiak izanen dila frantses estatua den aldetik, goina bo grabak beti izaen izan dira izanen dira ohi no eta etzi ere, e, hori ezta pentsatuhar er, frantses administrazioneak beez ikusten duela ikastolen arrakasta eta Euskararen hizkuntzaren behar hori indartze hori betien China egineharko da gaurro eta bihar ere borroka hizkuntzaren alde eta neustez ordia ze eska mailan Zinez erki erakusten ari dute zer indarra duten eta zer gogoaxiez egiteko. Hegoerari aur egiteko modua zein ote den galde egin diogu Paskalilinindo gaur egongo zehaskako lendakariari. Nik arrgita agerez bidut larun batean etogi maniaraat eta puntxo. nola oh Hor maluruzki, eta ez da simbolo bat, eta simbolo hori ez dugu guk lan eh? Ola hola da, hor garbi ikusten da, e, eta gure tokia iparraldean, eta horren kontra holdartu nahi barin madugu, bada sistema simple bat, da larumatean, unarat eto hilauetan, eta gurekin pasatu denbora gozo bat, nola nikala ala ere esperudut, eh? Ala itxu izanen dela, Nola, denen artean izanen girelarik, eta ez hola basterturik, ba, denen artean izanen girelarik, indak zerbait loktuko dugu gure artean, eta ea bertze bizpairu hilabeteren zat indar begitzen giren. Negua heldu da, aste honetan, euria eta hotza elektrizitaterik gabe segitzen dute kaskaroteniako amairu ikasleek borondate politiko eza, argi Dago Gipulua uzapezake berak Euskal Irratietan erran baitu zetz, eztiela, argindarrike eskainiko elektrizitaterik eskainiko horretarako aukera ukan arren. Bere helburua gurasoak eta zehaka mobilizatzea, Baitira, ikasleen ikasketa baldintzak eta eegueroko baldintzak gehiegi inporta izan gabe. Laida Mujika, kaskarotenia ikastolako lehendakariak larun bateko manifestaldia hor dago bat dela aipatzen digu. Bai, guretzat e, pixkat da hor dagoa edo e, botatzea, manifaren aia ja, iritsigira puntu bat era ino. Nun behar dugun e, erakutsi, barriogun erakutsi hau zatez jaunari, hain e, ba, izgarela, ez garela bakarrik hamar familia baizik Euskal Herri osotik badula kriston sustengoa, badela jendan iz, ez duen hau lertzen zertan adiedenen eta nola ziritsigaren honetara, Orduan la manifestaren bitartez importantea da jenda inicie hori zatea eta presioa emateu zatea, ez da zatea, badaki nik nere inguruko norbaiti erraitzeko gizon honi gelditzeko mm haspera -hmm. astekeri hauekin.